Agonie și extaz, pista 72 În timp ce Michelangelo își aduna lucrurile, spina cercetă turnul. E tare frig aici sus, cu ce te-ai încălzit? Cu umenie și indignare, răspunse Michelangelo. E cel mai bun lem de foc pe care îl cunosc, nu se termină niciodată. Trecând pe străzi în lumina soarelui de sfârșit de toamnă, își lăsă degetele să alunece peste blocurile de pietra serena ale caselor Treptat îi împărtășiră căldura lor Răsuflarea îi se tăie la gândul că se întoarce înapoi la capela Atelierul lui din Via Modza fusese răscolit amănunțit de trupele papale care îl căutaseră Fusese răscotocite până și hornul și cuferele Dar nu lipsea nimic în capelă nu mai găsiți schelele pe semne pentru că preoții din San Lorenzo le puseseră pe foc ca să se încălzească. Dar niciunul dintre blocurile lui de marmură nu fusese atins. După trei ani de război, putea să-și reia lucrul. Trei ani! Între blocurile lui alegorice se lămurică că și timpul era o unealtă. O adevărată operă de artă are nevoie de luni, de ani, pentru ca elementele ei emoționale să se definească. Timpul lucrase ca o maia. Multe dintre fețele statuilor Aurora și Amurgul Fecioara, care îi scăpaseră înainte, acum îi păreau limpezi, maturizate, definite. O operă de artă înseamnă o creștere de la particular la universal. Timpul dă veșnicie unei opere de artă. Își scoase mapele cu desene și le răsfăi, Uneori cu un cuvințare, alteori trăgând câte o linie tăioasă de îndreptare, cu vârful peniței. Apoi, întoarse o coală de desen pe dos și scrise cu adâncă tulburare. Durerea, Doamnă, izbucnind întreagă, ne omoară ca pe hoțul ce se zbate la moarte dus cu venele înghețate. Dacă o minune mare nu-l dezleagă. La fel când mila îți dă să înțeleagă mizeria ce sufletul mil bate. Însenându-mă cu atâta bunătate, nu plânsumia, ci viața chiar pribeagă. De vrei să stau alături frumuseții, retează-i bucuriei din aripă, să pot purta virtuțile vieții. Baccio Valori, noul guvernator al Florenței care cârmuia în numele papei, trimise după el poftindu la Palatul Medicii. Se miră căci Valorii ajutase în 1512 la alungarea lui Soderini din Florența Dar Valorii, așa cum ședea acum în dosul biroului de unde il magnifico îndrumase destinele Florenței, era numai zâmbete Bonaroti, am nevoie de dumneata!" Întotdeauna e plăcut să știi că cineva are nevoie de tine, signore! Vreau să proiectez o casă pentru mine!" Așa ca să o pot construi repede Și împreună cu ea O statuie la fel ca marile sculpturi de marmură Ale dumitale pentru curte Îmi faceți prea multă cinste Coborând scara largă Michelangelo bombănea Dar granacii era încântat E rândul tău să faci curte dușmanului Valorii urăște clubul nostru Știe că am fost împotriva medicilor Dacă faci cum îți cere Vom fi cu toții iertați Se duse la casa de pe via Ghibelina În bucătărie, într-o ladă căptușită cu lână, se afla statuia lui David Pe care o făcuse de probă din blocul de marmură cumpărată de BP Acel David al cărui picior se sprijinea pe capul negru în al lui Goliat. Nițel cioplit, capul lui Goliat va dispărea și în locul lui va apărea un glob rotund, Universul David va deveni un Apollo nou. Căminul familiei părea gol și părăsit. Îi simțea lipsa lui Bonaroto. Sigismondo, care făcuse parte din armata florentină în cursul ultimilor trei ani, cerun găduința să locuiască la ferma lor din Setiniano. Giovan Simone era hotărât să-l facă pe Michelangelo să redeschide prăvălia de lână. Mintea lui Lodovico slăbise fusese atât de lovit de moartea micului său nepot, Bonarotino, încât nu era în stare să povestească ce îi se întâmplase băiatului. Leonardo, în vârstă de 11 ani, rămăsese speranța și mulțumirea familiei Bonaroti, moștenitorul numelui lor. Michelangelo plătise pentru instruirea lui în cei trei ani scurși. Unchiule Michelangelo, pot să-mi fac și eu ucenicia la tine?" Ca sculptor?" Michelangelo era înspăimântat. Nu ești sculptor? Ba da, dar nu-i pot dori o asemenea viață singurului meu nepot. Cred că ai fi mai fericit ca ucenic la astrozii pentru negoțul cu lână. Până atunci, ce ai zice dacă ai veni la atelier și ai lua în primire registrele de socoteli ale tatălui tău? Am nevoie de cineva care să-mi țină socotelile." Ochii căprui, cu firicele chihlimbarii ai băiatului, atât de asemănător cu ai lui Bonaroto și cu ai lui însuși, se aprinseră. La întoarcerea în via moza, îl găsi pe mini stând de vorbă cu un trimis somptuos îmbrăcat, al ducelui de Ferrara. Maestro Bonaroti, am venit să iau pictura pe care i-ați făgăduit-o ducelui. E gata. Când Michelangelo scoase la vedere leda cu lebăda, Trimisul se uită lung în tăcere, după un timp spuse Dar eu o nimica toată, ducele meu se așteaptă la o capodoperă." Michelangelo își privi lucrarea în tempera, contemplând cu plăcere voluptoasa ledă Pot să întreb care este îndelenicirea dumneavoastră, signore?" Sunt negustor," făcu el cu trufie." În acest caz, ducele va putea înțelege că ați făcut pentru el o proastă afacere. Fiți deci atât de bun și părăsiți atelierul. Capitolul 6 Reluă lucrul în capelă, tocmind din nou zidar și meșteri în ciment. În loc să-și lucreze statuile pe mese turnante, ca să poată folosi orice schimbare de lumină, puse siluetele sprijinându-le cu trunchiuri de lemn, chiar în unghiurile în care urma să stea pe sarcofagi și în poziția pe care urma să o aibă în cele din urmă în capelă. În acest fel se sluji încă din timpul lucrului de efectele de lumină și umbră ce trebuiau valorificate. Închipuind lungite cele patru siluete care aveau să împodobească cele două cavouri, problema de rezolvat era să împiedice privirea și atenția să alunece în jos, de pe arcul capacului curbat al cavoului În acest scop cree față de tors o contracurbă îndoind câte un picior al fiecărei siluete în sus mult ieșit în afară în timp ce celălalt cu degetele întinse ajungea până la cea mai îndepărtată margine a blocului Azvârlirea bruscă în sus în spațiu a piciorului urma să țină pe cornișele lor nesigure siluetele umăr la umăr în capelă, din cauza ploilor de afară era frig, în parte și din cauza apei de mâini din cimentul care se usca greu, la ferestrele zidite și păstra o umezeală pătrunzătoare. Măcar că lucrul îl absorbea cu desăvârșire, adesea se pomenea că-i clănțăne dinții în gură. Noaptea când se întorcea acasă în atelier, respira greu și, din cauza gâtului umflat, abia mai putea să înghită. Dar nu lua în seamă greutățile, fiind pe deplin convins că proiectul nu trebuie să repete povestea cavoului lui Iulus. Sebastiano continua să scrie de la Roma. Pieta fusese în primejdie în capela ei, dar nimeni nu îndrăznise să-i pricinuiască vreo stricăciune lui Isus, care zăcea mort în poala mamei sale. Bahus fusese îngropat de familia lui Jacopo Gali în livada de lângă vechiul șopron pe care îl folosise el drept atelier și acum îl puseseră iarăși la loc. El, Sebastiano, fusese numit păstrător al sigiliilor papale cu o leafă frumoasă. Se călugărise și era cunoscut acum sub numele de Sebastiano del Piombo. Cât despre casa din Macelo dei corvi, tencuiala de pe pereți și tavan se fărâmița, cea mai mare parte din mobilier dispăruse, băncile înșirate la marginea grădinii fusese rădărâmate și folosite drept lemn de foc. Blocurile lui de marmură erau în siguranță, dar casa avea mare nevoie de îngrijire. N-ar putea cumva să-i trimită niște bani pentru reparații? Michelangelo n-avea bani de trimis. Florența nu-și revenise de pe urma războiului. Era lipsă de hrană și materiale. Negoțul slăbise până într-atât, încât ce cheltuia în fiecare lună pentru prăvălia familiei erau bani pierduți Valorii stăpânea cu asprime Papa Clement ținea feluritele tabere din Florența înverșunate una împotriva alteia Orașul năzdăjduise că Ipolito, feciorul cu minte cu fire a lui Giuliano, îl va înlocui pe Valorii Dar Papa Clement avea alte planuri în ciuda dârzei sale împotriviri, Ipolito, fu un cardinal și trimis în Ungaria în chip de comandant al loștilor italiene contra turcilor. La Florența a fost adus cu mare pompă și făcut pe viață suveran al orașului cetate, fiul lui Clement, cunoscut ca Alessandru Maurul, din cauza obrazului negricios și abuzelor groase. Tânăr, desfrânat, urât, lipsit de inteligență, dar plin de cupiditate, având la dispoziție trupele tatălui său pentru a-și impune cea mai neînsemnată dorință, Alessandrino își ucidea adversarul în plină zi, viola și strica tineretul orașului, ștergând ultimele urme de libertate ale statului și ducându-l repede în stare de anarhie. La fel de repede se ciogni și Michelangelo cu Alessandro. Când acesta îi cerut să proiecteze un nou fort deasupra râului Arno, Michelangelo refuză. Când îi trimise vorbă că dorește să facă o vizită la capelă pentru a-i o arăta viceregelui Neapolului, care erau aspete la Florența, Michelangelo încuiesa Cristia. Purtarea ta e primejdioasă," îl preveni Giovanni Spina. Sunt la adăpost până când termin cavoul." Clement a spus-o destul de limpede, Chiar și pentru fiul său cel tare de cap Altfel, aș fi fost mort de mult Lăsând dălțile din mână, își șterse praful de marmură de pe față și din sprâncene în împrejurul lui și spuse cu mulțumire Capela asta o să-i supraviețuiască lui Alessandro, dacă nu și eu N-ai să-i supraviețuiești, sunt sigur de asta Ești slei, te chinuie tusea de ce nu mai ești la plimbare pe dealuri, la căldură, să-ți vindeci răceala asta și să mai pui ceva carne pe tine?" Michelangelo, așezat pe marginea unei scânduri proptite de fierăstrău pe două capre, răspunse gânditor. La Florența, în afară de artă, n-a mai rămas nimic din ceea ce era bine, din ceea ce era rânduială. Când stau în fața acestei statui cu ciocanul și de în mână, simt că îndeplinesc în felul meu poruncile lui Moise... Înfruntând putreziciunea lui Alessandro și a derbedeilor lui Ce va supraviețui? Aceste statui de marmură or desfruul. Atunci cel puțin lasă-mă să mut blocurile într-o încăpere mai caldă, uscată Trebuie să le sculptez aici spina Unde lumina e în tocmai cea care va învălui statuile când se vor afla pe sarcofagi. În seara aceea Găsi la atelier un mesaj de la Giovan Battista, unchiul lui Mini. Băiatul se îndrăgostise la nebunie de fica unei văduve sărăcite și voia să se însoare cu ea. Unchiul lui s-o cotea că ar trebui trimis departe de Florența. N-ar putea cumva Michelangelo să-l ajute? Când se întoarse Mini după petrecerile nopții, Michelangelo îl întrebă. O iubești pe fata asta?" Din tot sufletul," spuse Mini. E tot aia pe care ai iubit-o din tot sufletul vara trecută? Sigur că nu Atunci ia pictura asta cu leda și lebăda și desenele astea Cu banii pe care o să iei pe ele te vei rostui într-un atelier la Paris Dar leda valorează o avere, strigă miniului. Atunci ai grijă să iei o avere pe ea, scriem din Franța Abia o pornise mini către nord când un tânăr de vreo 20 de ani se înfățișe la ușa atelierului, prezentându-se drept Francesco Amadore. Mi se spune și Urbino, adăugă el cu o voce domoală. Preotul de la San Lorenzo mi-a spus că aveți nevoie de cineva. Ce fel de slujbă căutați? Caut un cămin, signor Bonaroti, și o familie, fiindcă eu n-am. Mai târziu aș vrea să mă căsătoresc și să am o a mea. Dar mai întâi trebuie să lucrez mulți ani Mă trag din oameni simpli și n-am decât hainele astea de pe mine Vrei să devii ucenic sculptor? Ucenic în artă mesere Michelangelo cercetă cu luare aminte pe omul care stătea în fața lui Hainele lui vechi, dar curate Era slab numai piele și oase cu un pântece subt Care nu cunoscuse niciodată plinul avea ochi cenușii, dârji, dinții cenușii, capraful și părul tot cenușiu deschis. Deși avea nevoie de un cămin și de o slujbă, totuși felul de a fi a lui Urbino era plin de demnitate și de o mare liniște lăuntrică. După cât părea, avea mult respect de sine și asta-i plăcului lui Michelangelo. Foarte bine să încercăm! Urbino avea o noblețe a sufletului care ilumina tot ce făcea. Era atât de bucuros că-și găsise un rost încât umplea casa cu fericirea lui, înconjurându-l pe Michelangelo cu respectul datorat unui tată. Michelangelo se trezi din ce în ce mai legat de tânărul lucenic. Papa Clement îi sili din nou pe urmașii lui Iulus să încuvințeze o scădere a sarcinilor lui Michelangelo. Moștenitorii din familia Rovere, Deși se simțeau jigniți și nedreptățiți, se învoiră prin viu grai cu planul cavoului având un singur perete ca fațadă, împodobit cu statuile pe care Michelangelo le avea gata. Acesta urma să predea statuia lui Moise și cei doi sclavi, să termine pe ceilalți patru sclavi și să-i trimită pe apă împreună cu Victoria la Roma. Tot ce-i mai rămânea de făcut erau desenele pentru celelalte siluete, precum și strângerea a două mii de ducați spre a fi înapoiați familiei rovere, care la rândul ei urma să acorde unui alt sculptor sarcina de a termina mormântul. După 27 de ani de zbucium, după ce lucrase opt sculpturi mari, pe care n-avea să primească niciun scudot drept plată, se vedea în sfârșit scăpat de iadul pe care singur și îl pregătise. Nu putea să vândă niciuna dintre fermele sau casele lui pentru cei 2000 mii de ducați de care avea nevoie. Nimeni în Toscana n-avea bani. Singura clădire pentru care izbuti să capete un client bun era atelierul din Via Modza. Mă doare inima, îi spuse lui Spina. Țin la botega asta. Spina oftă. Lasă-mă să scriu la Roma, poate că izbutim să obținem ca restituirea banilor să fie amânată. Giovan Simone și-a tocmai această clipă ca să vină în via Mozza, într-una din rarele lui vizite. Vreau casa cea mare din via di San Proculo," îl înștiință el. Pentru ce?" Vreau să mă rostuiesc în stil mare." E închiriată." N-avem nevoie de chirie." Poate că tu nu, dar eu am." Pentru ce? Ești destul de bogat." Giovanni Simone mă zbat să plătesc datoria familiei rovere Ăsta-i doar un pretext, ești zgârcit ca tata Ai dus vreodată lipsă de ceva? De locul care mi se cuvine în lume, suntem doar cetățeni nobili ai orașului Atunci poartă-te cu noblețe N-am banii necesari, tu îi aduni mereu Giovan Simone, ai 53 de ani și nu ți-ai câștigat niciodată singur traiul te-am ținut eu vreme de 34 de ani fără întrerupere de la moartea lui Savonarola. Nu trebuie să aștepți laude atunci când nu-ți faci altceva decât datoria. Vorbești de parcă-mi fi niște meșteșugari de rând. Familia noastră e la fel de veche ca medicii, strozii sau tornaboni. Plătim dar în Florența de peste trei veacuri. Vorbești ca tata, răspunse Michelangelo Sătul. Avem dreptul să purtăm blazonul medicilor. Vreau să-l atârn în fața casei din via di San Proculo, să tocm servitori. Îi dai zor mereu că tot ce face pentru familie. Atunci, dovedește-o, lasă vorbele goale și astupă golul cu aur." Giovan Simone, nu ești în stare să deosebești o cioară într-o ceașcă cu lapte. N-am atâtea venituri ca să pot face din tine un nobil florentin." Auzi pe de altă parte că Sigismondo se mutase în partea locuită de țăran la Setiniano și că muncea pământul. Se duse călare pe deal și îl găsi la coarnele plugului, mânând doi boi albi, cu fața și părul ude de nădușeală, sub pălăria de paie și plin de bălegar uscat pe ghete. Sigismondo, muncești ca un contadino! Sigismondo își scoase pălăria, își șterse fruntea cu o mișcare greoaie ca de măciucă. Nu fac decât să arogorul Dar de ce? Avem doar arendaj care să facă munca asta Îmi place să muncesc Dar nu ca un plugar Sigismondo Ce-ți trece prin minte? Niciun un bonar a muncit cu brațele De 300 de ani încoace Afară de tine Michelangelo Roșii Eu sunt sculptor Ce o să spună lumea la Florența Când o auzi că fratele meu muncește ca un țăran La urma urmei cei din familia Bonaroti au fost cetățeni ai orașului. Avem un blazon. Blazonul nu o să mă hrănească. Sunt prea bătrână acum ca să mai lupt, așa că muncesc. Ăsta e pământul nostru, scode pe el grâu, măsline, struguri. Și trebuie să umbli prin bălegar ca să faci asta? Sigismondo se uită în jos la gheata mânjită. Bălegarul îngrașă ogorul. Am muncit toată viața ca să fac numele de bonarotii cinstit în întreaga Italie. Vrei să spună lumea că la Setiniano am un frate care păzește boi? Sigismondo se uită la cele două animale albe frumoase și răspunse cu dragoste. Boii sunt frumoși. Sunt animale frumoase, dar acum du-te și fă o baie, pune haine curate și lasă-l pe arendaș să taie brazde. Pierdu însă amândouă bătăliile. Giovan Simone răspândind Florența vorbă, că fratele lui e un zgârcit și josnic care își lipsește familia de un trai potrivit rangului ei înalt în societatea toscană. Sigismondo răspândi în Setiniano vorba că fratele lui e un fan dosit și un boier care socotește că familia lui a devenit prea grozavă pentru o muncă cinstită. Ca urmare, amândoi frații căpătară ceea ce doreau. Giovanni Simone mai mulți bani de cheltuială, Sigismondo pământul ca să lucreze. Își adună atenția asupra celor două siluete feminine, Aurora și Noaptea. În afară de câteva madone, nu sculptase niciodată o femeie. Nici nu se simțea ispitit să înfățișeze fete tinere în pragul vieții, ci voia să întruchipeze Rodnicia, trupul darnic care dă naștere spiței omenești, Femei în toată firea care trudiseră și născuseră, cu trupuri muncite, dar încă nepotolite. Era necesar oare să fie androgini ca să poată crea femei adevărate? Toți artiștii sunt androgini. Cioplia Aurora, o femeie încă nu cu totul trează, în pragul dintre vis și realitate, cu capul lăsat să se odihnească ostenit pe umăr. O panglică trecută strâns pe subsâni ca să le întărească relieful și formele în spațiu, mușchi stomacului căzuți, pântecele istovit de sarcini, întregul curs aspro al vieții oglindit în ochii pe jumătate închiși, pe gura jumătate deschisă. Brațul stâng îndoit și rămas în aer, gata să cadă îndată ce și-ar înălța capul de pe umăr spre a face față zilei. Făcu apoi cei câțiva pași până în cealaltă parte a capelei, ca să lucreze silueta voluptoasă a nopții. Încă tânără, rodnică, atrăgătoare, leagănul omului, capul grec, minunat, sprijinit pe un gât delicat arcuit, ochii închiși, lăsându-se în voia somnului și a întunericului, încordarea oglindită în silueta cu membre lungi prin mânuirea plastică a cărnii, menită să dea o undă de senzualitate pe care urma să o întărească printr-un lustru intens. Lumina, scăldând în libertate contururile marmurii lăptoase, va întări formele femeiești, sânii tari, copți, izvor de hrană, coapsa plină, robustă, brațul tras mult în spate ca să întoarcă sânii semeți în afară. Visul fiecărui om despre trupul feminin darnic, gata pentru somn, pentru dragoste, pentru zămislire. Lustrui statuia cu paie și pucioasă, amintindu-și cum sculptase răstrămoșii lui etrușcii siluetele de piatră culcate pentru capacele sarcofagiilor. Termina aurora în iunie și noaptea în august, două sculpturi mărețe de marmură. În răstimpul verii fierbinți uscate, în cele nouă luni de când părăsise turnul, își revărsă puterea lăuntrică în aceste opere de seamă. Se îndreptă apoi spre siluetele bărbătești, ziua și amurgul, lăsând marmura în jurul capetelor cu urmele caligrafice ale dălții, fără să o șlefuiască sau să o lustruiască, pentru ca și semnele uneltelor să sugereze bărbăția zdravănă. În statuia ziua, sculptă capul bărbatului puternic înțelept, care cunoștea suferințele și plăcerile trecătoare ale vieții, ivindu-se peste umărul și brațul plin. Torsul musculos sugera un spate care ridicase și purtase poverile lumii. Amurgul era un portret al propriului său chip, cu ochii înfundați în orbite, cu nas osos și barbă, cu capul înclinat pieziș, asemenea soarelui când coboară topindu-se în zare. Înfățișarea noduroasă a trăsăturilor, era întregită și de mâinile trudite, de genunchii puternic modelați, ridicați și încrucișați, cu un picior întins în afară pe ieșitura îngustă de marmură, dincolo de cavou. Studia-se anatomia ca să se obișnuiască cu mișcările fizice lăuntrice ale omului. Acum mânuia marmura ca și când ar fi avut o anatomie proprie. În această capelă voia să lase ceva din el, ceva ce timpul nu putea nimici. Termină amurgul în septembrie. Ploile începură, capela se făcu rece și umedă. Din nou carnea se topi de pe el, ajunse numai piele și oase sub 50 de kilograme, tot ridicând ciocanul și dalta ca să-și toarne sângele din vine, măduva și varul în vinele și oasele zilei, ale fecioarei cu pruncul, a statuii lui Lorenzo așezat gânditor. Pe măsură ce statuile palpitau tot mai vii, fremătătoare, puternice, el se sleia de puteri. Toată zestrea lui untrică de voință, tărie, îndrăzneală și lumină trecu în vigoarea veșnică a statuilor. Deșertă ultimul său dram de putere în nemurirea marmurilor. Nu se mai poate ști, de data asta grana era cel care îl dojenea. Un granaci care slăbise și el în urma nenorocirilor abătute asupra orașului Moartea datorată pierderii măsurii e o formă de sinucidere Fie că e pricinuită de muncă ori băutură. Dacă nu lucrezi 20 de ore pe zi, n-am să termin niciodată Ba, e tocmai pe dos Dacă ai avea destulă minte să te mai odihnești, ai putea trăi la nesfârșit S-a terminat cu acest la nesfârșit Granaci dădu din cap. La 57 de ani, ai forța unui om de 30. Eu sunt istovit, din cauza vieții de plăceri pe care am dus-o. Cu norocul tău, de ce să crezi că îți va fi mai ușor să mor decât să trăiești? Michelangelo rise pentru prima oară de săptămâni de zile. Granaci, meu, ce săracă mi-ar fi fost viața fără prietenia ta. E vina ta, sculptura asta. Tu m-ai dus la grădina lui Lorenzo, tu m-ai încurajat Granacii râse pe înfundate N-ai vrut niciodată să faci cavouri și totuși ți-ai petrecut cea mai mare parte din viață cu statuile pentru cavouri Toată viața ai spus că n-ai să faci niciodată portrete și iată te înghesuit între două și încă un mărime naturală Visezi? N-ai de gând să sculptezi portrete pentru nișe? Nici gând Cine va ști, peste 100 de ani, dacă statuile mele seamănă orba cu Lorenzo și Giuliano, cei tineri? Am de gând să fac niște figuri universale ale mișcării și gândirii. Ele vor fi nimeni și în același timp oricine. Un subiect e ca o căruță de țară care duce ideile sculptorului la târg.